Hola, bueno, Sion, estebekasco que dototematic. Na ora zumea zaba dizu orko, ntanua balestena no fiskatitzegidea. Eh, orterakuko dugu ba xier, berdadan egon da gorigarista. Asta hori kokatza fiskatitzaldi hau ba urtero askapenak daren datxeditu den biladan baitan. Eh, batzen da epea hori chaboa eta gaunda zego, zikora araizko zuri niño interesatua vale pues Bizi ora bera planteututako ditu bloke nagusitan aprobetitze itsaldee banatzea. E, alde batetik izango litzateke aprobe kokapen historiko batez, jakiteko gaur egun nola heldu garen egoera honetara apur bat, Naita esko adalako, <coughs> batez, baita eskoa delako kokapen historiko bat egitea. Orduan hori lehen blokeari dagokionez, bigarren blokeari dagokionez pizkat gaur egun sentzu zein, zein den ba bertoko errealitatea, indante estoyngurua, sentzu diren problematika nagusiak hurisha litzateke bigarren bloka Et eta azkenik eta 12 garren bloka izango litzateke apur bat pues 2005 garren urtetik aurrera eh pues Palestinako gendarte sivilaren dinamika ba ba zenetik nola ekarpen modura munduko herriak aldottzen egin ba, hori euren eskapen prozesuan Ba, gure karpentzumea, ez dela, ez zen ere BDS, BDS e, ingelesez, BDS eta euskeraz, pues, boikotaren apur bat e, dinamika, e, ze dituen eta eta apur bat hori nola landu daik egun, hemendik dik euskal herritik, ez? Orduan beste barik alein naiz kokapen historikoa, ez oso astune egiten baina nik uste naitazkoa dela e, kokapen historiko bat egitea, ez? Orduan, kokapen historikoari dago pionez, horregizemo dira, purtsu bat e, landuko ditudan, holan gaiak, harin baten, ez? Orda, kontuan hartu behar dugu, apur bat olan, datu orokor moduan Palestina, herri bat eseren ekasaria, apenas industriari gabe, baina oso lurre mankorrak e, portaja honekin zenbait interesant, balio ekonomikoa nahiko aberatsa dela, bai e, arrantsaren ikuspergitik, bai nekasaritzaren ikuspergitik. Gei gaitu barsaio baita ere de de baliabide energetiko guztiak, es, bai gasa eta bai petrolea. Orduan, ekonomikoki oso sonalde importantea da. Bestetik geostrategikoki ere zonaldo ze importante da, ekialde urbilean, dakizuenez kokatuta, e, mediterranea ritxasoarekin muga egiten, eta, eta, bueno, ekialde urbilearen, apur bat, geopolitikari dago kionez, bakuntu geoestrategikoa da ere ez. E, bestetik, balio ekonomikoa, balio geoestrategikoa, balio simbolikoa baita. Hor kokatu bar da, e, Palestina historikoan, ba iru erlegio monoteista nagusienak zienak, entzen hinduismoa, budaismoa edo edo txinatarrena e, konfuzionismoa, bertan dagoela, ez? Osa, pues, bai e, juduen jatorria, bai musulmanen jatorria, kurbat Arabia Sauditi, baina baita ere e, aurrungu Arabia Sauditi, baina baita ere Palestina historikoan jatorria duela, eta, eta juduak ere ez, kristauak juduak eta, eta musulmanak euren txako, balio simboliko importantea dauka Palestina. Borduan, horrek hiru e, zerak nitzako importantak dira kurwez e, ulertzeko gero segaitik egon diren horrenbesteko injerentzia esternoak, segaitik egon diren horrenbesteko parte hartze potentzien, batez ere mendebaldeko potentzien esku hartzea baina historian atxera baldin bagoa ikusten dugu ere otomantarri imperiak zuela atxera gobaldin bagoa, bagoa serromatarri imperioak eta bar. bar. osea, simbolismo hori beteriko lurralda izanik ba, kampo potentzien Ba, ba eragina zuzena jaso izan du, eh, zerri herrialde honek. Orduan duan, e, hori azpimarratxe alde batetik. Eta gero bestetik dala, dala gatazka nahiko komplezua zelen eta hiru faktore, hiru parametro bentsat analizatu behar dira. Alde batetik izango litzateke parametro nazionala, non bi proiektu politiko, bi proiektu nazional talka egiten duten. Alde batetik zionismo eta ezte batetik palestinarren egitasmo nazionalan. Gero bestedi, bigarren parametro izango litzateke eskualde maiako gatazka bat dela ere eta hor ikusiko dugu e, eman gerretan, gerreetan ez dala, dala bakarrik Palestina eta Israelin arteko gatazka bat baizik eta inguruko herrialdeak ere ba, paper importantea daukiela gatazka honetan eta, eta horren senale da, pos, gerra, gerra arabe-Iraela guztiak izan direla herrialde arabiar zenbait herrialde arabierren arteko koalizio militar bat irrealen kontrayateko supuestamente eh hasio mailako auzi batenean uruan hori bigarren parametroa eta hirugarren parametroa ere apurran hasio arte mailan, mundu mailan izango litzateke e, parametro hori batez ere ja errautza dinamikakan sartzen garenean, baina aurrera go pues, ere, tiraka, e, pues europarkolonialismo tikere tiraka eh arte mailako eragin hori ikusi Navarraix izan, izan, izan da, eh? Orduan hori, ez? oso, oso gatazka kompleksua hiru parametroetan eh kokatzen delako gatazka. <coughs> Orduan hori bere bai oso importantea. Eh bestelikabe, bueno, sionismoa pues, eh jata nahita esko agurbat asaltzea eh sionismoa zer den, askotan e, da badaudelako ba gaisu ulertuak, es. Xi non Neen... Itz baten, saldi baten, zionismoa da juduen proiektu nasionalista bat Estatu bat sortzeko proiektu politiko bat Juduen txako, etxe nasional bat, etxe bat, lurralde bat nahi duen proiektu politikoa Eze kontestutan sortzen da korronto ideologiko hau, emere txigarren mendean Eze kontestu da hori, emere txigarren mendean, kotuan hartu bardagu, kolonialismoaren Eh, ba no kokatzen garela, batez ere europar kolonialismoari dagokionez, es. Eta kontekstu horretan ere eh, nazionalismoen goraka da, ba nabarren da, es, pues, ba, euskal nazionalismoa, catalan nazionalismoa, italiako, alemaniakoa, nazionalismoen mendea da, es, 19. mendea. Orduan horrek bi dira, nire ustez, oso importanteak ulertzeko zergaitik sortzen den eta noiz sortzen den sionismoa. Otipori bon, hori e, bai ideologo nagusia izan teo, izan San Theodor Herz. Eh, bueno, esaten dan e, moduen. Ba, bueno, estatu julu aldarkatzen dute, elburu politiko moduan, eta horko beko esaldi horretan osoanba hasitzen da sinara purbaturen, euren filosofia, ez. Erririk gabeko lur bat, historikoki, ba komunidade religioso bat izan, baina historian ez dute izan, sekula beraiek an, e, kudeaturiko lurralde bat. Erririk gabeko lur bat, lurralderik gabeko herri bat entzat. Zein da zuntua, herri bat dagoela eta hortiz dator bat aska. Honsira nahin bat hipotesi non, e, non kokatu, etxe e, nasional hori, da euren, euren terminologia ez, en kokatu etxe nazional hori eh Argentina, Madagaskar, Palestina eta bueno, askenean 19. mendeko amaieran lehenengo kongresuan, lehenengo biltzarrean erabakitzen dute Palestinan kokatzea, ez? Eta hortik aurrera ikusten da nolatan e, erabil euren mugimendu sionista honek nola erabili izan zuen kolonialismoa Nola albidetu zen kolonialismoaren e, fenomeno edo prozesu historikotik beraien interesak e, edo beraien proiektu politikoa e, aurrera eroateko, ez? Eta hortik aurrera ikusten dugu, nola, e, menetxigarren mende bukaeratik jazten diren lehenengo migrazio masiboak e, palestinara. Eta horrek dire, aliak ez? Osa, da ebreerako itz bat, eta nahi du esan, pues... E, munduko juduak e, palestinara eda uren etxe nazionalera migratseko e, fenomeno <coughs> Orduan pizkatu hau izango litzateke holan harin baten eta telegrafiko kizionismoaren oinarriak hau izan zen e, kongresu hori e, non zuten palestinan kokatzea euren etxe nazional hori eta hau izan Theodor Herz Bale, kontestu honetan Hemere txigarren, mende, txigarren mendeko kontestu horretan, sionismoa azten da indarra hartzen. E, Europan batez ere, kriston jasarpena, kriston perseku aurrera edo, edo sufritzen dutera. Batez ere, Polonia edo Rusia bezalako herrialdetan. Horrek guztiak eragiten du, nolabait, ba, ideologikoki hori, kalatzen ari da, es? E, gero eta gehiago juduen artean mundu mailan. Bat ez ere Europan, nabilen esaten moduen. Eta kontekstu horretan oso importantea da lehenengo mundu gerra, bai, kokatzen garaia lehenengo mundu gerran, eta da oso importantea ulertxeko gaur egun e, ekialde urbila nola dagoen antolatuta politikoki. Seren eta lehen, e, esan doan moduen lehenengo mundu gerra amaitu arte, Palestina otomandarri imperioaren lurraldea zen. Zegertatzen da, lehenengo mundu gerra otomandarri imperioa galtzen du eta ondorioz desegiten da. Orduan, zegertatzen da, orde, lehenengo mundu gerraren kontestuan Palestina otomandarri imperioaren parte zen. Zegertatzen da, mila beratxilun namazikaren urtean. Olan laburki eh, esplikatearen dauz interes kontra jarriak, alde bat eti. Eh, Britainarrek Eh, eskaintzen diete palestinarrei otamandarri imperioa eren kontra baldin eta borrokatzen badute euren estatua eratzeko kompromesua hartuko hituztela. Aldi berean juduekin komprometitzen da miabera txireunda masaspiko deklarazio ekin dela barfur, da, e, barfur deklarazio handiko politiko bat Konprometitzen da juduentzako etxe nazional hori palestinan kokatzeko eta aldi berean Frantzia eta Britanya handia handiko potentziek negoziatzen dut euren artean akordio sekretu bat, ekialde urbileko lurraldeak beraien artean banatzeko. Orduan, aldi berean, lehenengo mundu gerraren kontestuen ikusten ditugu hiru aukera, guztiz kontra jarria direna bat abestearekin. Zein gaietzen da askenean, 6 e, pikot akordioa. E, dira Frantzia eta Britannia handiko ministroak eta euren artean e, akordatzen dute, pues ekialde urbila banatzeburen artean. E, eta orduan, horregatik esaten dotuz importantea dela, politikoki marrazten diren mugak, inkluso gaur reungo palestinaren mugak, si, e, sinatzen dira deklarazio horretan, Osa, deklarazio, akordio horretan parkatu, 6 pikot akordioan. Orduan, or, lehen egon mundu gerrak daukan garrantzia gaur reungo ehki aldu mapan esaten da askuadra egin zela Afrika, baina aqui aldu hurbila ere, gusten ditugu irakeko mugar eta ira lerro susena, gipuzten dugu Trans esan Joan Jordan, Trans lo que está más allá del rio Jordán. O sea, incluso izenak. dira Europar kolonialismoaren ondorio susena. Eta orduan sortzen dira esaten dodan moduan, ba hondira de politico berriak, es, Siria ta Libano beratuko litzateke e, Frantziaren esku eta Transfordania, Irak eta Palestina geratu litzateke Britainia handiaren esku. Orduan... Eh... <coughs> Aen, vale. Orduan ikusten dugu ja, mirabe eratzi eh Sociedad de ONUaren, ba, antecesor edo bueno, dana delakoa. Emotendo 8 mandatumo duen eh Britania handiari eta, eta Frantziari ekialde urbiako e, lurralde hauek. Eta horritan handiaren menpe geratzen da Palestina historikoa, eh. E, <coughs> vale. <coughs> Testumuron eta xe gertatzen da. Osa, ikusten dugu nola Britainian diak, azten den zuzenean, juduekin kolaboratzen, beraiei lurrak emateko, beraiei etxeak emateko, eta bar, eta bar. Osondo azalduin zuizkiguten adibidez, zu, emengo lurrak, zureak dira, zure eta bar, ez? Eta, inkluso, elurru batzu, comunalak ziren. Etorten da Britania handia, miagera txilundamaseitik aurrera, okupatzen du militarki, e, egiten du papeleo bat, zeinetan esaten duen lurroriek ez direna egoitzena baizik eta direla e, Britania handiko e, imperioaren lurrak. Paper raula, ba, saltzen dio judu bateri eta judu horrek legalki ditu bere lurrak. Orduan jaur, ikusten duzu erreine kasal bateri, kentzen badotzesu. Be, lurra, be, bizirauteko beharrezkoa daukan elementu nagusia imaginau zelako talka aldan sortu hor eta testu ingurro herretan sortzen da lehenengo intifada edo lehenengo matxinada horokortua palestinan dala Jaffako irautza moduan esagutua, bai? Jaffa da gaur egungo Tel da historikoa Jaffa, da Arabiarrena, Tel Aviv gaur egungo Tel da buztiz eraikia osadekos berrogoi tamari, lurrogoi urte eta Jafan, E, estanda egiten du, ba, lurren nauzionengatik, e, lehenengo matxina daurokorra. Horekin nahi dudana esan da, oza, garela, palestinako gatazka e, ulertzen, ba, irraelek berroita sortzian, e, independenzial darrikatzen dagoenetik, baina ez, oza, gatazka, bada ba goia, Britanya handiak eskuartzen duenetik. Zer gaitik, hain zuzen ere, sionismoarekin ba, harreman zuzena eta eta kolaboratzen duelako proiektu sionista aurrera erodateko, ez? <coughs> Bigarren matxinada oso odoltsua eta oso, oso garrantzitsua ere palestinarren historiaan eta hemen erresistentzia geratu zen guzti guzti hilda, xaegon ziren 5000 mitxi gorabera, 5000 bat hildako palestinarren aldetik eta juduen eta britainarren aldetik bosteun bat pertsona hil dagoen ziren ogoita amasei, ogoita matxina da horrokortuan ere. <coughs> Hemen, on, onen ondorio nagusiena e, izango litzatzeke palestinarren resistentzia geratu zela e, sankik ez gabe, oza, Agustiz Lur Jota. <coughs> e, irautzak edo matxinadak horrokortzen diren heinean, batez ere ogoi garren amarkadetik aurrera, soltzen dira talde paramilitar sionista. Bai, diela lehi eta, eta, eta irgun bat eze, direla naiko estrema derechakoak e, joera horretik, eta gero edoak bat e, juduak ba besteko sortutako erakunde militarra izan zen jagana, gero hori izango zela e, irraeleko ejerzituaren bizkarre zurra. Baina, bueno, ez ba, e, hori, aspi marratxa hori batetik, ez, ba, armatu zirela E, matxinadonen kontra babesteko juruak eta oza, beraien, beraiek lapurtutako lurrak babesteko eta gero bestetik talde paramilitar e, eskuin muturrekoak ba, egiten zituztenak, ba, petardoa jarri, ekintxak eta, eta bueno, pues, gerrasik inazken baten eta hau ere importantea da ulertxa zein nola bestela ulertu aldugu berroita saspi, berroita sortziko gerran, irabastea sei herrialde arabiarren kontrako gerra bat Pues hauda hetik dat eta talde paramilitar hauek gustiz zuten zuten Britaniarrinperioko ejersituarekin, e, ondo ekipatuta zeuden, ondo entrenatuta zeuden eta hau ja 20. mendetik aurrera, osea 20. aurrera emoten den fenomenoa da. Zeberdatzen da 19. urtea, bueno, pues e, Hitlerrek eta erjimen Naziak ba, inbaditzen duela Polonia eta horrek eragiten du Ba, nolabai Britannian handia sartzea Alemaniaren kontra eta, bueno, bigarren mundu gerrenen hasi, era, eh? es? Sebertatu zen, dano da no dakibu, zen juguen kontra, be, be, bigarren mundu gerren, es? Eh? Pues, errekonozitu den, leengo vale, genozidio masiuan, ahizta, bueno, Turkiak ere berea, gintzuen lehen gogen mundu gerran Armenian, baina, eta beste hainbat bat, ba, esp Espainiarri Imperioak, Amerika Latinan, baina, bueno, oroko orki historia, non hartzen den, lehenengo genocidioa da eh, juduek sufritu izan zutena eh, bigarren mundu gerran. Gonen ondorien agusia zein da? Hai ba, posonexionista karra soia dekie, esbaldin badekie etxe nasional bat, esbaldikiel lurralde bat, eh, beraien txako, beti egon godira jasarriak, beti eh, beraien euren kontra ba, bai Europan, bate ba ere Europan. <coughs> Curioso, da, bai bueno... E, hori esken baten emoten battzela legitimidaa sionismoari ez, e, hookaokatuak eta e, sortu zuen ba, hori eragin edo inpakto horrek ba, legitimatu zauen euren, euren politika. E, Hago esan da aldi berean esan beharra dago zaenttzioa gerota gero handiagoa zen, migraziooak gerota gehiago, lurren lapurretak gerota gehiago, Re resististentzia gerota herri primituagoa. Orduan, tentxinioa, ja, hel eh, duzen momentu batera, zein etan Britania handiak, ezekien zeregin, hasi zen murrizen eh, migrasiñoak, oza, likuruz huria esaguturiko eh, dokumentu bat dago, zein etan, ba, debekatzen du, eh, urtero, x persona juru baino gehiago ezin direla sartu, borde hori zen, eh, eska, tentxinio eskalada bat gerota gehiago, zein etan migrasiño gehiago, orduan eta tentxinio gehiago, ez? Eta, eta, bueno, hori bigarren mundu gerraren testu ingur, bat zeinetan egoten ziren, ba, nasien gati, ba, eta gestapo gatik, pues guztiz, ba, persegiduak, ez? Orduen, <coughs> tentxinua, gero eta aurrera doan enean ikusten dugu nola, Britannia handiak berrogoita saspi garren urtean, bigarren mundu gerra maituta gero, garbitzen dituen eskuak eta pasatzen duen marroia, nazio batuen erakundeari. Justo, bi urtea harinago sortuak izan zena, San Francisco. Ezer egiten du nazio batun erakundeak eh, segurtasun pues erabakitzen du, Palestina esatitzea. Emotea erdia baino gehiago juduei eta erdia baino itxiago, palestinarrei, 55-45. Juduak esiran etxe neuneko goita amarrera, palestinako populasiñaren neuneko goita amarrera, hor duan ikusten dugu nola erena izanda, populasiñaren erena izanda, emoten dotxien lurren erdia baino gehiago. Arabiarrek esuten non onartu, palestinarrek esuten non hartu Eta orduan, estanda egiten du, lehenengo gerra, arabe-irraelitak Zeinetan parte hartzen duten, hainbaterri alde, Transjordania, Irak, Siria, Arabia Saudi, Egipto Eta kualizinho militar bate egiten dute, nahiko txarto koordinatua eta nahiko txarto ekipatua, parentesi artean Eta Israelen kontraako lehenengo berra pizten da Hau da zigz pikotak hordioa, hau beratzen da Britannian handiaren esku, Palestina hau da, hau da Libano, hau da Siria, Irak eta Transjordania. Osea, o hau da Jordan-Ibaia, lokezta Masaia delri Jordan. -Ibaia, mas allá del Jordan. <coughs> eta hau Palestina eta Jerusalen geratuko ziren, eh, palestinako parte bat eta Jerusalen geratuko ziren Administrazino Internacional baten esku. Hau da e, batuen plana, e, Jerusalen ere izenkeratuko litzateke Administrazio Internacionalaren menpe, ONUk judeatuta, eta hau izango litzateke Fonor, e, bueno, dago, es? Estado judio, Estado arabe. Hau da Zizkordania, eta hau da Abazan. Oh. Vale. Gerra arabe-Iraalina. Ez gara sartuko holan askorik movida militaretan eta holan, bai, bueno, jakin desasuten, egon direla la uerra e, nagusi edo bueno, lan eh e, azpimarratzekoak direla eta eta hori kasik iputzen dugu hamarkada samarkada gerra bat dagoela, ez? Pues de ninguna moduan se contestutan emoten da denengoa Eta hemen sortzen da eh klabe bat Palestina argataskan dela errefuxiatuen ausia. 2 milio inguru palestina erregonda e, palestinan ba, Ia erdia sortzireun mila pertsona gitxigora bera e, mehatxuz bildurrez edo indarrez alde egiten dute beraien lurretatik Eta hemen azten da errefusiatun arazoa Gaur egun 6 milio inguru errefusiatu daude palestinar bibarruan eta eta bostkampuan nagor oso modu. Bost er, e, inguruko rialdetan, milioi palestinar, eta bin milioi palestinar edo Zizkordanean edo Gazan, errefusiatu moduan bizitzen. Euren etxeetatik euren lurretatik, kanporatua eta inolako eskubiderik gabe gueltatzeko. Orduan hori zango litzatik agur bat denengo gerraren e, irakurketa, ez? E, bigarren gerra sortzen da apizkaz e, Suezeko kanalaren krizitik krizitik e, Pues, eh, bueno, eta eh, laiko eta eskertiak panarabismoa eh, bueno, defendatzen zuen Abdel Nasser eh, eh, presidenteak, Egiptoko presidenteak eta eta eragakitzen du kanala nasionalizatzea Hemen gertatzen da, Europar Kolonialismoaren azken nengotik kolonialista, azken imperialista Bai, bidaltzen dute bai Frantziak eta bai Britaini handiak tropa militarrak irraeleri laguntzeko gerra horretan eta eta bueno, ya ikusten dugu hemen nola emoten den salto kualitatibo bat eta gatazka, ja sartzen, e, sartzen dan gerra hotxaren dinamikan, ez? nazio harteko parametro horretan esaten dudana, le nazieran esan dudana nola sartzen dan gerra dinamikaren baitan, pues alde batetik, sobitar bat azuna e, kobertura eta laguntza era guztietako militarra ere, e, herrialde pues, arabiar laiko sozialistei emonik, eta gero bestetik, estatu batuak, eta Europar potentzia jakain bera, nez? bigarren du garraren ondorioz, baina, bueno, oraindik ere, hainbat lurralde kontrolatzen zituztelea beraien e, lurretatik, beraien estatutatik hanpo, pues, ikusten dugun, nola, horrek, emoten dutxien kobertura zuzena bai irraeleri, eta bai monarkia arabiar e, ba, konservadorei edo atxerakoiei. E, irurogeita azazpian e, ondorio nagusia da hemen hasten dela Gaza eta Zizkordaniako okupazioa o sea, militarki, Israel sartzen da e, e, esaguna zei eguneko gerra moduan gerra helo seiz eta eta bueno, azken baten izan zan ustekabeko eraso bat ba, irraeleko lan inolako abizuri gabe eser, ba, erasotu zuen E, Palestina, es dire beste koaliszio bat, Herrialdea Arabiarra, baina baina bueno, sin izan zuten ba bueno, eraso militar hori horreri aurregin eta eta ondorioz, ba okupatzen gaur egun jarraitzen duen okupazioa zazpi, Cisjordania eta Gazakoa, porque Palestina okupatua dago, ikusi dagun bezala, Britaniar mandatutik. Baina Gaza eta Cisjordaniako okupazioa, eh Urte honetan kukatu behar dugu, hiruro gehiago eta saspian. Hiruro eta mairuan, e, bueno, egiptok eta siriak uste kabean en el Diazagrao, Ionkipurrenko gerra esaguna moduan, Diazagrao de los judíos egiten dutxi eraso bat, eta eta, bueno, sartzen da, e, Ionkipureko gerra hiruro gehiago eta mairuan, <coughs> ora, bueno, esker batean honen ondoriona musia da Egipto traizionatu egin zuela Palestina, bai. Eh, Sinaiko penínsularen truke ba Israelekin gesartzen da maibatean eta onartzen du estatu moduan. Garai da lehenengo errialde arabiarra, Egipto onartzen eh Israeleko estatua Eta hori ez dute ez hasten Palestinarrek eta eta hartzen dute traizio bat modura. Are geiago lur batzuen truke, guztiz baso martu bat dena, baina balio jeostrategiko oso importantea daukana, hori ez zin ditaukatu. Sineko pelinçular entuke onartzen du eh e, Irrealeko estatua kan dibideko negosiazioetan. Ba, vale. eta bueno, gero ere Azpimarratzea Libanon egon direla bi bi gerra, ez? Azkena 2006an eta eta lehenengoa 80 82an. Serenaitzakipean, ba bueno, eh garren hamarkadan ja sortu zen OLP edo, ¿vez? E, Organización para Pale de Palestina. Ba hasiera bueno, baten Jordania zegoen e, e, refusiatuak Abertatik egiten zituen ekintza armatuak Pues, eh, Jordaniako monarkiak, Kriston eh, Kolpea ematen dio OLP-eri, eh, irail beltza esaguna den septiembre negro, eta milaka militante pues, pues, eraile egiten ditu. Ondorioz, eh, joaten da, eh, Libanora OLP. Bardina, OLP-etik, sarapur bat euren guardia, eh, Libanotik egiten ziren ekintzak, eta aitzaki horrekin, irraelek, Beste hainbat faktor erekin oien ez daukagol da denborari, baina beste hainbat faktor erekin ekitendu gerra bat Libanoren kontra. OLP bertan dagoela e, argudio izanik. Eta hortik, joaten da OLP tunezera, bai. E, eta hori da, gutxu bat, e, Libanoko gerra ulertxeko ulertxanez ergaitea, bai. OLP-a e, emendik eta handik mugitzen zerako. Gero ere, hainbat zertu ere orain ez garen asartuko, gane, buone. Gane, die, pues argaziak, le, alnakoakoa, pues, eh, emetik dekodaz datu, bai, eh, bai, bueno, azkenean gerra guztien moduen, bai, pues, eserronik ez, eh, bai, bai, bueno, eh, bosteun herri baino goiago guzti suntsituta, <coughs> garbik eta etnikoa eh, emontzen, bai, umeak, bai, agureak, eh gizon emakumeak, osea ar, arrapatzen zutena, ba, ba, ikusta besterik ez daude argaskiak, errefuxiatuen argazkiak 48koak, ka, errefuxiatuen kampamentua horrela ziren hasiera baten, gaur egun ja dira eraikina hormioisuak eta horrela, baina baina hasiera batentzi ran kilometro karrazu bat eta, eta bertan pues, ba, kontatu joskuen adibidez ur eputsu bat Mila errefusiatuen txat Urkutsu bat eta komun bat e, Batzuk inkluso esuten e, Txerik e, oka, e, Zera kanpairik ez? Pues igual imaginau lau familia horrelako kanpai batean e, Hau da, e, itxi Ditzigora bera gaur Egon e, Problematikaren jatorria Errefusiatuen problematikaren jatorria Eta testu inguru honetan Ja e, Sinatzen sinatzen denean... Eh, Kamtei bideko negozia esinuak eta Irralen partetik, eta... Eh, ogoi urte pasatzen direla okupaziotik eta ikusten duten nola beraien egoera... Gero eta txarrera godoan... Pues sortzen da mundu mailan irakaspen bat, izan zala alde nengo intifada. Izan zen eh, herri altxamendu bat oso masiboa oso herri Eta, eta, bueno, azken baten izan zen okupazioa, Gazeta Zizkordainako okupazioaren e, problematikari erantzun, egin zion, borroka molde bat, ez. E, egon ziren, ba, itxigora bera, bos mila eta iran zuen, laro gaita sazpitik, laro arte, osloko akordioak e, sinatu ziren arte. Mm. Da modu, no, e, izan sar fenomeno bat batez ere gazeta fizkoraniara mugatu zena eta eta bueno, txinparta zen txinparta bat baina hori esaten du moduan izan eszen okupasioaren problematikari aurre egiteko borroka molde berri batez, guztiz irakaspen bat izan zela munduko horri guztientzat. E, txinparta izan zen bueno, ba, ba, lau, Laupalestinar izan zirela kolono batengatik gati eh, kotxez harrapatu zituzten laupalestinar kolono batek eta, eta hori izan zan pizkat txinparta eh, piztu zuena lehenengo intifada, baina azko zer esako nagoa da zer sortzen esortzen den lehenengo intifada hau, ez? Eh, ez adonan moduen izan zuen kristono jartxunen azio garten maia lehenengo intifada honek ikusten zelako, no, la alde batean erri guztia zegoen, arriekin, edo goien ez, bakoktel eta beste alde batean igusten ziren tankeak, egoten zen indar dezoreka bat, zeinak lortu zuen kristo nolango jartzuna arte mailan. Honen ondorio zuzena, izan zen, unarroi eta maikan, txemaiaren azpian, sekretupean egindako konferentzia bat, e, OLP eta Israelen aldetik, eta gero derivatu inzauena osloko akordietan, ez? Zer dira oslo akordia? Bueno, pues askeran izan san, o sea, politikoki importantea da. Zeren, eta, lehenengo aldiz historian Israelek onartzen du OLP interlokutore politiko moduan, ordura arte esaten zuen talde terorista basela, eta alberrez OLPek bai baten esartzen Israeleko gobernuarekin onartzen du interlokutore politiko moduan. Orduan onartzen du Israeleko estat Eta hori politikoki oso importantea da posloko akordiotan. E, Nasi harteko testu ingurua, pues, laro eta mairuan, ja gerraotxaren dinamika maitu da. Sobietar bat asuna, telon da zero, jauzi da. Eta sartzen gara mundu unipolarraren hasieran eran, eh? bastatu batu garen hegemonia, guztiz politiko eta militarraren testu inguruan. E, bueno, sinatzen da, Washingtonen eta Clintonen begiradapean sinatzen dira osloko akordioak, ez? Azken baten, e, bueno, izan zituen bi parte, oslo bat eta oslo bi, eta, eta bueno, lehenengoan, lehenengo akordioan, ez da, inolako e, kompromesu zuzenik, edo ez dira hartzen, hau egingo dugu, beste hagingo dugu, oza sea, ez da, gatazkaren errora joaten, Adiera esaten du satendu prestutasuna adierzten dugu gatazkaren ba problematika nagusiei aurre egiteko. Baina klar, prestutasun hori oraindik gaud itxaroten Gode 2005garren urtean eta oraindik ez diote heldu eh prestutasun horrerin. Orduan bai agertzen direla akordio horretan errefusiatuen ausia, jerusalemeko ausia, kolonien ausia, mugen ausia Baina ez dira jartzen ez mugak, eta ez da sehazten. Se ze, rehusiatu daukatu vueltatzeko eskubideak. Irurogeita saspikoak, berrogeita masikoak, berrogeita saspikoak, denak, inork, mugekin bardiña, ze muga. Irurogeita saspikoak, las de la línea verde de Naciones Unidas, todo Palestina, Esta esta xeaste, nesta xe un concretu lortzen, Norduan, oraindi gaur egon gabe itsaroten eh, Oslo bateko, eh, pues hori, aurrera eramatera. Eta bigarren akordioa izan san, eh, desastre utz bat batez ere zergaitik os e eh, palest eh cisjordaniaren eh, inguru, lurraren 1970-aren inguru geratzen delako Israelen esku. Militarki, o E, ziz jordeanea benatzen da iru sonaldetan, ez? E, zona A, zona B, i zona C Zona A da e, autoridade palestinoak kudeatutako e, sonaldea, bai militarki eta bai politikoki Zona B, izango san mistoa e, politikoki autoridade palestinoak e, kudeatzen du, baina militarki Israelek. eta zona C, izango lietxateke guztia e, Israel, e, bai militarra eta bai politikoa Orduan ikusten dugu nola Demontre hau aldan zinatu. Nola demontre aldo zuen hartu zure lurraren, ba, en uneko irurogoita marran, non ikusten zen, e, ba, intifadaren zera izaera, izan zen hain zuzen, hain zuzen ere hori, ez? Pues erreputxatu er enbizibla dintxak azkarrak, eta batez ere, okupazioa. Nola demontre alda zinatu hau? Nola demontre aldo zu zinatu zuri okupatzea. Orduan horregaitik ikintzen dut horri izasala ondamendia palestinaren txaselen eta kolonizazioa areagotu izan da e, refusiatuen egoera okerera joan da nugen hausia ez, ez da jorratu e, eta palestina sujeto politiko moduan ez da honartzen Orduan horregaitik e, osloko akordian izan dira e, e, ondamendia palestinaren txal Testuimuro honetan ez dauela emote niñolako fruiturik e, negozia sinioak eta abake prozesuak e, ez duela inolako e, bermerik palestinarren txat, sortzen da, ez tan da egiten du, bigarren intifadak, bi garren urtean. Bueno, txinparta izan zen, ba, Ariel e, lehenengo ministroa irraelekoa, jantzela Jerusalemeko esplanaren bezkitara, dala euren txaldeko sakarratu behar, ba, musulmanen txat, eta, supuestamente juluek ezin dutena, Ez Apaldun eta egongo dirateke euren tenplu, azkenengo tenplu sakratuaren astarnak zapaltzen. E, azkenengo templuaren astarna da muro de las lamentaciones eta justo esplendora de las mezquitas dago Goya. Orduan, hemen baldin badaude, supuestamente zaude zapaltzen eh templuaren dala da jorduen azkenengo tenplua Hordagoena dagoena Jerusalemen astarna. Eta hori judu batentzako da sakrilegiorik Alan eta guzti zere, esplana, era mezti, me, esplana de las mezkita era jaten da, e, Ariel Saron eta provokasio utz bat ba, izan zen, eta hori izan zen nolabaitxin parta bigarren intifada estandarazteko ba, ez. Es. Zei urte iram zuen e, bigarren intifada eta izan zen oso odontzua, lenoa baina goiago. Zelenengo intifadako tizaera izan baldin bazen oso-oso erritarra, oso masiua, oso parte hartzailea eta oso hori, egin eh, oso desorekatu batekin, hemen, esan izan hain herritarra, esan izan parte hartzailea eta esan egon hain desorekatua kontuan hartunda da, daukan ejércitoarekin, baina bueno, Asuntoa da, enfrentamenduak esirela harriak eta tankea ja enfrentamenduak esirean lanza pues, granadas, e, txarraskak, eta, eta bar, hor duan oso dutxoa esan zen horregaitik. Ez? Pues, adibidez gugu binen Aida Campen, dala errepusiatu gune bat, eta ikusten genuen hotel bat, bueno, hotel bat zen eraikin bat, baina esan ziguten zela hotel bat, eta porti kontrolatzen zen kalen abuzi guztia. Pues, esan ziguten horrega gian zeudela ba, eundaberro gaita hildako. Eraikin bat kontrolatzeko, eraikin bat bakarrik, e, refusiatu gune batean. E, Imaginago, hau hortzen dela, Palestina guztira senolako, senolako eragina izango zuen, ez? bigarren intifada. Horregaitik, askotan esaten jozkuen e, bertoko jenteak, nahi, nahi dauriela irugarren intifada bat, baina ez daurien nahi bigarren moduko intifada bat. Esan zelako, nago esaten indakoak, baina klaro. O sea, eskuntza, o sea, paralizatzen da, daue generasiño bat, generasiño hori, igual egon sana, la urte eskolara joan gabe. Bombardaketak, egon ziren, ez dakit, oza, sea, ez bakarrik e... a nivel humano baizik eta a nivel de social, a nivel ekonomiko, a nivel kultural, eragina dauka honek ere. Zura, zure txea suntxitzen dut zure, edo zure semea edo zura laba, ez doa eskolara lagurtez, edo bost urtez, eta zer, edo unibertsitatean zaude, dago dana esan joskuntipo batek naburuzekoa, egon zala, iru urte joan barik unibertsidadera, iru urte galtzen, eta matrikula ordainduz. Ez da bakarri dirua, baina, osa, urrot esan, daudela, onert daukala, kristonera gina, euren, euren egun, egun euroko Eta tausteenguro honetan ere orokortzen hasten da ya, oso ar, oso harri eta oso garbi e, irrailen partetik nola aparje politika aurrera ematen duen. 2002ko urtetik hasten da erresia eraikitzen. Checkpointak e, tausteenguro honetan eta intifadaren aitzakiarekin, ba eta Gazan, osea areagotzen dira, baina, baina biderkatzen dira asko. Kontrol sosiala. E, errepide sarea bai, palestinaren txat eta, eta kolonoen txat oza sea, hainbat eta hainbat politika bigarren intifadaren aitzakiarekin apar geidan guzti soñarrituta orok hasten dira eta hori bai importantea da e, e, aipatxea bigarren intifadako arrazti bat eta 2006-an amaitzen denean bigarren intifada daude e, Palestina egon diren azkenengo autoskundeak. Sergartatzen da pelotazo bat ezauen inok espero eta jamasek irabazten ditu autoskundeak. Bi azpimarratxeko aldebaetik nazio artetik ez da onartzen e, prozesu ba, elektoral hau.izaten da jamas dela erakunde terrorista bat, eta eta maiak ez du onartzen, Eh, pues bosketa autoskunde horiek ez dituen hartzen eta, bueno, esaten siguten zuek zaretela demokrasiaren ez eh, saltzaiak eta eratzen duzuena demokrasia eta gero ematen da autoskunde autoskunde librak ematen dira eta ez ditu zuen hartzen, o sea, zuek se europako potentziei esan, esan esan lan apur bat, eh? esguri bai o sea, occidente es, que deba dando lecciones de demokrasia y luego no respeta unas elecciones eh, completamente libres e sin injerencias, eta Hori bueno, pues alde batetik, eh? nazio arte mailan ez dela errekonozitzen, eta gero, nazio mailan al ere, ez teorian, baina bai praktikan ez duen hartzen. Eta autoridade palestinoan ez du egiten banaketa ekitatibo bat, e, gobernuaren banaketa ekitatibo bat ez du egiten. Orduan hor, sortzen da, gatazka interno bat, e, Fata eta jamasen artean. Luz egon ziren ekintzak, e, jamazen partetik, pues, bai polizia, bai... E, bueno, Gatazka ez bakarrik politikoa, bai eta <coughs> militarra euren artean. Eta... Eta, bueno, gero, pues, bueno, egiptoko interventze inter media zinogaz eta abar, hori bueno, gaur egun, bai pues, miliata sortzitik aurrera, batez ere, ba, bueno, lortu izan da... Bueno, ba... Ez konpontzea, baina bentsat bai ez egotea enfrentamendu zuzen bat eta, eta zabal batez, eta hau kontuan e, izan da, zer egiten du Israelek Blokeatzen du baza, blokeatzen du portiera marri aire, bombardatzen du e, aeroportua eta itxasoko hain e, mila batzuk e, zera, du ere, e, itxasotik zera blokeoa ere. Osa, aeroportua sultzitu, orduan ez da sartzen ez da irtetzen eser, itxasotik ere ehitendu xera bat eta gero lurretik ere egiten du beste beste xera bat. Orduan, gusten dugu nola Israelek 2006 garren urtetik aurrera, gaur egun jarraitzen duen blokeoa e, pues bueno, praktikan e, jarri zuen. Zegaitik Bueno, esaten da, simplifikatuz, Zizjordainian dago jamas eh, Gazan dago, ez da horrela. Baina, bueno, egi er, parte bat ere badauka. Eh, gazako gertatu zenean, autoridade palestinoak esuela egin reparto kitatibo bat, autoeskundabuen arabera, se gertatzen da Gazan, nolabait, erdi gobernu paralelo bat, edo, bueno, kompeten... Gaza administratseko gobernu bat, eratzen dute jamasekoak bai errespetatuz zera equitatibo hori, ez? Porque esaten da, jamase, e, Gazan jamaz dagoela, baina ez da horrela. Jamase, e, Gazako gobernuan ere dago fatako jendea eta dago Frente Populareko jendea. Orduan, baina majoria dauka gobernua horretan jamaseko, orduan horrega hitik lukeatzen da e, Gazan. Eta gero, e, Zizkordanean ere ez da egia, fata dagoela, guen ginen ebronen, bigarren hiri importanteena, eta zona industrial importanteena e, palestinakoa e, irure humila tapiku biztanle alkate txak jamasekoa egon ginen Ramalan bigarren indarra udaletxean jamas egon ginen e, nablusen nablusen ere bigarren indarra berra humilako hiri bat hori e, alde baten jamas eta alde baten e, zera da egia baina ez da egia berean da konplexuago hasim simplificatzeko era bat eta ez dena osa parte batean egia dena baina beste batean ez eta, eta ere ehstandar bezala Libanoko bigarren gerra ezstandar egiten du 2006ko urtean, ez? Gero ostik badaloz modua, pues, lau 4, 4 sarraski, 4 crimen de guerra, lau genocidio, o sea, parkatu aurrekoak ez baden badaguz konta, kontatzen, kontatzen lau crimen de guerra, lau hiruparkatu o sea, nahi duzu en modua, minata sortxe, minata ema, minata ema, lago, pues emoten da gazaren kontrako eh, ofentsiba militar bat, eta, bueno, bauria juridiko kialdobu estabaidatu, zer izan zen edo, espoz, pero, pero minimo, crimenes de guerra, da, crimenes de lesa humanidad, eman zirela hiruretan. Eta, aparentesi bat egin ikos ariña, hon eh, hartua izan da, Palestina, nasio batuen erakundean como miembro observador, no tiene voto, pero tiene asiento. Eta oso da porque Tribunal Penal Internacional bat dago, es? Bim, eh, bimia tabitik aurrera eh, martxan dagoena. Zerre gertatzen da? Bueno, Israelek estatu batuak es dute siñatu Tribunal Penal Internacional da tratado bat, es? Eta eta baiteko corte do Tribunal Internacional bat. Palestinak siñatu egindu oindala hilabete pare bat Eh, tratadori Orduan pasa a ser parte de como estado miembro de, de ese tratado internacional siñatu selak, como corte penal internacionales Sein da aukera orain Gaurregun ciencia ficción da maña igual Amar urtebarru Barru Ikusi Aldogus Israeleko gobernuko goi karguak epaituak por crímenes de guerra por crímenes de lesa humanidad genocidios ez dutuzte, baina, bueno, incluso izan daiteke. Eta horrek biek, minimo. crímenes de guerra e crimenes de lesa humanidad badago o, o, sirrikitu juridikoa aurrear amateko. Horregun, ciencia ficzion da, baina amaluz de barru, bostur de barru, batek daki. Eta da izten doa parentesia. Importantea irubitzen zailalako, ma ba, bueno, eh, sarrazki hauek, palestinak ere sinatu duelako intentzi horrekin, ez? hau ba, ba, guztia eh, nola baita impunez geratzeko eta, eta ale gintxeko ba, bueno, alde ginean irraeleko gobernua pues, bueno, epaitzen, ez? Isto eh, bueno, lusatu nahi zela ez dakitu dari dauen edo komentari horik edo bizango diteke abruet eh, kokapen histori baren denengo bloke eta hau ja ariñago ingo dote, eh? espero.